Astebate batean panderoa ikasteko metodoa bildu du Xavier Berasaluz eletturiak Tarrapatan. Pandero baten ibilbidea izeneko liburuan eta ikasketan laguntzeko DVD bat ere plazaratu du liburuarekin batera. Xavier Berasaluzek kontatu diku nondik sortu den liburu honen egiteko ideia. Ba, nengoen Korrontzeekin bira batean e, e, Quebec aldean. Eta orduan ba bira hoietan ba denpora izaten ditugu ba konzertu konzertua beti da uten dieun batzuk librexambarrak eta orduan ba, bueno, ba, denetako ba angailak ba ba itzitzen guen arte zer bate bai gain, gainen eta tarten ba, bueno, irakaskuntzari ba, bere momentu etori etorri, etorri zitaion ordun dai agus barandiaran bai ezai ba, bartxe teknikoa esaten ziten beti dijo letu inbarra uke alako metodo metodo bat eta, ba, eske, irakaskuntzan ere, hondekan badaude gauza, ba, bueno, utxuna daudenak, eta, bueno, ni esan dira, ja, bale, metodo bat, e, pentsatuko nola egin. Baina benetan, metodo hori izan behar du, laurra, argia, eta luzatu gabe, benetan, ez? Osea, edo edozeine, zeinek e, musikan gain ez dakina, sartu ez dagoena, ba, zazpie egunetan adibidez panderoa ikasteko. Eta, bueno, e, metodo oinarrizkoa oso oinarrizkoa behartzen, eta, e, hoxe, lehenu esan bizatxe, azkarra. E, zazpi ikasgai, jarri ditun eta pentsatzet e, modu edala ikasteko instrumentori zazpi egunetan. Egunero lezio bat pasazkeo, bat zazpi egunetan aste beten pandero ikasetan dago. Oruz metodoa ira segoz ser zurekinu. Ba bueno, ba una cosa, metodoa kolpeak izan, izendatu nitu. Ja, musika ez zakina, nola bai ezplikatzeko nola diren kolpeak. Eta oso orresa. eskoaren alderdiaren arabera ta eta pa, garrea. Ta eta pa. Bai, vale, oso ondo. Eh. Eh, gero horrengo posan, hoye eginda gero ba or ana saltzesi bai partiturauta eta bai golpek izenarekin Ba, DVD bate, ba, tarrapatan izeneko liburu honetan eta beti ere umorea eta musika uztartuz ikasteko metodoaz gain eta bi panderoren arteko elkarrezketen bidez, bere pandero jole ibilera kontatzen dizkigu eta trikitilarien munduko ohiturak eta bitzikeriak ere azaltzen dira liburuan. Batarrapatan pandero baten ibilbidea izeneko liburua eta DVDa salga duzue elka La arguita lecharek.